Kapitel 30 Och du skal lage et alter som et sted til å brenne røkelse på. Av akasietre skal du lage det. Det skal være en alen langt og en alen brett, firkantet og to alen høyt. Dets horn utgår fra det. Og du skal klede det med rent gull, den øvre flaten og sidene hele veien rundt, og hornene. Og du skal lage en bord av gull til det hele veien rundt. Du skal også lage to ringer av gull til det. «Nedenfor borden på to av sidene skal du lage dem, på to motsatte sider av det, for de skal tjene som holdere for stengene som det skal bæres med. Og du skal lage stengene av akasietre og kle dem med gull. Og du skal sette det foran forhenget som er nær ved vittnesbyrdets ark, foran lokket som er over vittnesbyrdet, hvor jeg skal gi meg til kjenne for deg. Og Aaron skal la velluktene røkelser ryke på det. Morgen etter morgen, når han steller lampene, skal han la ryke. Og når Aaron tenner lampene mellom de to kveldene, skal han la den ryke. Den er en røkelse framfor Jehova for bestandig, fra generasjon til generasjon. Dere skal ikke offre ulovlig røkelse, eller et brennoffer, eller et kornoffer på det. Og dere skal ikke utøse et brikkoffer på det. Og Aaron skal gjøre soning på dets horn en gang i året men noe av blodet av soningssyndoffere skal han gjøre soning for det en gang i året i generasjon etter generation Det er høyhellig for Jehova. Og Jehova fortsatt å tale til Moses og sa, «Når du foretar en opptelling av Israels sønner som et mantal over dem, da skal hver og en av dem gi Jehova en løsepenge for sin sjel når det tas opp mantal over dem, for at det ikke skal komme noen plage over dem når du tas opp mantal over dem.» Dette skal alle som går over til de opptelte gi. En halv sekel etter det hellige sted sekel. Tjue gera svarer til en sekel. En halv sekel er bidraget til Jehova. Alle som går over til de registrerte fra 20-årsalderen oppover skal gi Jehovas bidrag. Den rike skal ikke gi mer, og den ringe skal ikke gi mindre enn den halve sekelen, for at dere skal gi Jehovas bidrag, slik at dere kan gjøre soning for deres sjeler og du skal ta soningssølvpengene fra Israels sønner og gi dem til tjenesten ved møteteltet, så de virkelig kan tjene som et minne framfor Jehova for Israels sønner, for å gjøre soning for deres sjeler. Og Jehova talte videre til Moses og sa, «Du skal lage et vaskekar av kobber og dets understel av kobber, og du skal sette det mellom møteteltet og altere og ha vann i det. Og Aaron og hans sønner skal vaske hendene og føttene ved det.» Når de går inn i møteteltet skal de vaske seg med vann for at de ikke skal dø, og likeledes når de tre fram til alteret for å gjøre tjeneste og la et illoffer ryke for Jehova. Og de skal vaske hendene og føttene for at de ikke skal dø, og det skal tjene som en forordning til uavgrenset tid for dem, for ham og hans avkom i generasjon etter generasjon. Og Jehova fortsatt å tale til Moses og sa, «Og du!» Ta dig de mest utsøkte velluktene stoffer, stivnede myradropper, 500 enheter, og velluktene kanel, halvparten så mye, 250 enheter, og velluktene kalmus, 250 enheter, og kassia, 500 enheter etter det hellige sted sekel, og olivenolje, en hin. Av dette skal du så lage en hellig salvingsolje, en salve, en blandning som er en salvelagers arbeid. Det skal være en hellig salvingsolje. Og med den skal du salve møteteltet og vittnesbyrdets ark, og bordet og alle dets rettskaper, og lampestaken og dens rettskaper, og røkelsesaltere og brennofferaltere og alle dets rettskaper, og karet og dets understel. Og du skal hellige disse ting for at de virkelig skal bli høyhellige. En hver som rører ved dem skal være hellig. Og du skal salve Aaron og hans sønner, og du skal hellige dem til å tjene som prester for mig og du skal tale til Israels sønner og si «Dette skal fortsette å være en hellig salvingsolje for mig i generasjon etter generation. Den skal ikke gnise inn på kroppen til noe menneske, og dere skal ikke lage noe som er maken til den, med den sammensetning. Den er noe som er hellig. Den skal fortsette å være noe som er hellig for dere. Den som lager en salve som er maken til den, og som har noe av den på en fremmed, skal avskjæres fra sitt folk.» Og Jehova sa videre til Moses, «Ta deg velluktene stoffer, staktedråper og røkelsesonyks og velluktene galbanum og ren virak. Det skal være like mye av hvert. Og du skal lage en røkelse av det, en krydderblanding, en salvelagers arbeid, saltet, ren, hellig. Og du skal støte noe av det til fint pulver og legge noe av det foran vittnesbyrdige møteteltet, hvor jeg skal gi meg til for deg.» Det skal være høyhellig for dere. Og den røkelsen som du skal lage med denne sammensetningen skal dere ikke lage til dere selv. For deg skal den fortsette å være noe som er hellig for Jehova. Den som lager noe som er maken til den, for å nyte duften av den, skal avskjæres fra sitt folk.